الحمد لله القائل في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه امتكم امه واحدة وانا ربكم فاعبدون الف بين قلوبنا ولو انفق ابن عبد الله عليه من ربنا أفضل الصلوات ما في الأرض جميعا ما الله فبين قلوبنا ولكن الله ألف بين قلوبنا والصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لولا الله ثم لولا ما wama sunna wama amma baad baada kumshukuru mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala na kumtakia na amani mbora wa viumbe mtume عليه wa والسلام ambaye kwamba kupitia yeye Allah Subhanahu wa Taala alikuwa ni mwenye kuzenyoosha safu zetu na akaunganisha nyoyo zetu na akaujalia baina yetu undugu ambao kwamba tareh haikuwahi kushuhudia kabla yake na haitowahi kushuhudia hata baada yake biidhnih taala اخwatul lkiram Umoja wa umma ni jambo ambalo kwamba nizito na ni muhimu umuhimu wake ni umuhimu ambalo kwamba ni wahali ya juu una nafasi kubwa katika huu umma na mpaka maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala Walipojua nguvu ya huu umma uko katika kushikamana kwao na sharia yao na dini yao na bendera yao mmoja na kiongozi wao mmoja na njia yao ikawa moja basi ni ngumu kuangusha umma kama huu ni jambo ambalo kwamba haliwezekani ndio baina yetu leo kuna mambo mingi ambayo kwamba ndani yake uhakika wake ni kuvunja umoja wa uuma na bidii ambayo kwamba yafanywa na wale waliokufuru katika kuingia baina ya sufufu za waislamu na kuzivunjavunja vunja ni bidii ambayo kwamba ni ya hali ya juu kwa hiyo na sisi ni juu yetu kwa sababu sisi tuaibeba haki tuko katika njia ambayo kwamba ni sawa kutokamana na Allah Subhanahu wa taala njia ambayo kwamba Allah Subhanahu wa taala ameisifu ndani yake kwamba ni urwa tunufqa Allah Subhanahu wa taala asema Faman yakfuru bitawghuti wayu'min billahi faqad istamsaka bil'urwati alwuthqa lamfisu laha ambei kwamba atamwamini Mwenyezi baada ya kukufurisha tawghuti amekufurisha tawghuti na akamwamini Allah subhanahu wa ta'ala basi ameshikamana na kamba ambayo kwamba ni nguvu kamba nzito ambayo kwamba haikatiki haikatiki leo wala haikatiki kinyele ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho tukisimama siku ya hisabu ikhwat lkiram, maisha yetu haya ambayo kwamba twaishi ni jumla ya mafungamano matatu na moja ndiyo ambalo kwamba litahusiana na, na madha yetu zaidi Allah subhanahu wa ta'ala katika huu ulimwengu akajalia tunaishi baina ya mafungamano matatu katika maisha yetu la kwanza ni fungamano la mja na Mola wake na Allah subhanahu wa ta'ala akaweka taratibu yake katika fungamano kama hili na akatuelekeza kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala Ye ndiye aliyetuumba sisi. Allah Subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kukidhi kuamua juu yetu wa rabbuka alla ta'budu ta illa iyahu Na Allah Subhanahu wa ta'ala na Mola wako ameamua ya kwamba usiabudu yoyote mwingine, usiabudu chochote chengine isipokuwa yeye Subhana. La pili ni fungamano baina ya mja na nafsi yake. Atakula nini, ata nini. Ataingia wapi, ni wapi hataingia. Allah Subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kutuelekeza vile vile katika hili. Kwa mfano wa aya ya Allah Subhanahu wa ta'ala akisema, ya ayyuhannasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Enyi watu kuleni kutokana kile ambacho kwamba kipo katika ardhi cha halali ambacho kwamba ni kizuri. Na vile vile fungamano la tatu ambalo kwamba biidhinillah ta'ala hapa ndiyo itakuwa madda yetu tutazungumzia ni fungamano baina ya mja na mja mwingine kiume na kiumbe mwingine mwanadamu mmoja na mwanadamu mwingine Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza sisi tumfanyeni nani rafiki na tusimfanyeni nani adrafiki Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza tusipendelee kufanya urafiki na yule ambaye kwamba hata kama ni baba yetu ni ndugu yetu ni mwana yetu maadamu amependelea kufu kuliko imani Allah subhanahu wa ta'ala akatuonyesha nani ambaye kwamba kwetu tusisi ni kipenzi na ni rafiki na ni ndugu na akatuelekeza kwetu tusisi nani ambaye kwamba ni hasidi juu yetu nani ambaye kwamba ni adui yetu nani ambaye kwamba hatufai kushikamana naye kwa nyoyo zetu kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika mfano wa mafungamano baina ya mja na mja mwingine Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza juu ya wazazi, eleza bil walidaini Allah Subhanahu wa Ta'ala akazungumzia wabidhil qurba wal yatama wal masakin akaelezea fungamano la mja na waja wengine na kutokamana na nukta kama hii ya tatu ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala atuonyesha fungamano la wa namna gani baina yetu sisi waumini kwa yeyote ambaye kwamba itakuwa amekufurisha tawhid na akamuamini Allah Subhanahu wa ta'ala ni vipi litakuwa fungamano baina yao ni vipi utakuwa umma kama huo. اخوات الكرام mwanzo kabisa yatakana tufahamu juu ya fungamano letu kama umma wa Kiislamu liko kwa gani ndiyo tutaweza kuelewa ule uzito wake na ni vipi tutaweza kulinda fungamano kama hili lazima tulitambue fungamano lenyewe ni la gani kwa sababu gani inazungumza maneno kama haya ya kwa ni mara ngapi tumeona alhamdulillah ndugu wa Kiislamu kwafunga mwezi mmoja mtukufu wa Ramadhani tutasali katika safu moja siku zote na zitakuja Msimu za kampeni za kura za kidemokrasia ni vama ambao kwamba Allah Subhanahu wa taala ametuonya nayo kwa sababu Allah Subhanahu wa taala chochote isipokuwa ahkam zake na wakawa ni wenye kukosana sana waislamu kwa ajili huyu ni shabiki wa chama fulani na huyu mwingine ni shabiki wa chama chengine, katika nidhamu ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakuiridhia na ikawa yenye kuganya baina ya waislamu kwa sababu mojawapo yafahamu za kimakosa ambazo kwamba tumezibeba baadhi ya waislamu ni kwamba huu Uislamu wetu hauna rai yoyote juu ya riaya tu suuni nas au mambo ya siasa kwa hiyo hii fungamano letu tuseme faal kiram ni fungamano lakitikadi akida moja akida kama hii yatokamana na akili na kutokamana na akida kama hii kuna nizam juu yake akida kama hii imejenga juu yake nizamu ya kimaisha ambayo kwamba itafungamanisha baina yetu sisi, kama umma mmoja kama jengo moja. Ehwatul kiram kwa sababu sisi kama nabii Ibrahim alayhi kwa njia yake aliyopitia mpaka kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kumwamini. Sisi hatakana tujiulize maswali ambayo kwamba ni ya kiakili juu yetu na juu ya huu uhai ambayo kwamba twaishi. asili atakana mwanadamu ajifahamu hakika ye ni nani haswa au yeye ye ni nini haswa na vile vile swali la pili awe ni mwenye kujiuliza mal ghayat wujudi fi hadhihi al nini malengo ya mimi kuwepo katika uhai kama huu kwa hiyo baada ya maswali kama haya na akawa ni mwenye kuwa na thika ya kwamba yeye ni makhluq lillahi subhana ameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio aloomba ulimwengu na mwanadamu na kila kitu na yeye ndio ambaye kwamba ametuleta hapa katika huu ulimwengu ameitumba sisi na watu wengine kutokamana na nafsi moja wa khalaqa minha zaujaha wabatha minhuma rijalan kathiran wa na Allah subhanahu wa ta'ala akaumba kutokamana na nafsi hii upande wa kike na kutokamana na sehemu kama hizi mbili Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kuleta kutokamana nao wanaume wengi na wanawake بعدا يفهموا هيا جو تفهموا ياكمه وويني مmoja من هؤلاء الذين بسهم الله سبحانه وتعالى في هذه الحياه كسي با با الله سبحانه وتعالى اموالتا كوتوكانانا اناث يا كيمه والمراه akawa ni mwenye kuleta wengi katika wanawake na wanaume katika ulimwengu kwa hiyo wewe ni mmoja wao na kwa imani kama hii ambayo kwamba imetokamana na utambuzi wa kiakili na juu yake twapata nidhamu ya kimaisha ambayo kwamba ituelekeza katika kila jambo itakuwa ni wepesi kwetu sisi kutambua na kufahamu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala wa kile ambacho kwamba atakuwa ni mwenye kutuelekeza na wallahu subhanahu wa ta'ala tutasoma katika kitabu chake wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyahu allah subhanahu wa ta'ala kawa ni mwenye kusema ya ayyuhannasu qulu mimma fil ardi halalan tayyiban na vile vile allah subhanahu wa ta'ala akazungumzia kuhusu itakuwa wepesi kwetu baada ya kuifahamu itikadi kama hii kwa njia ambayo kwamba inastahiki Masohaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kufahamu ufahamu kama huu na wakawa ni wenye kuibeba aqida kama hii ya kiislamu Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ni mwenye kuondoa baina yao vikwazo ambavyo kwamba vyazuia umoja wa umma kwa maneno ambayo kwamba saa hayapiti kumi au labda hayapiti matano Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kusema innamul mu'minuna ikhwa. Hakika si jengine isipokuwa واؤمني ني اخوات الكرام الله سبحانه وتعالى وماننو كما هايا مفूपी امه كما هو عكوا ني wenye kuzalisha baina yake صهيب الرومي صهيب ambei kwamba yotoka rom na ukazalisha vile سلمان الفارسي Salman ambaye kwamba yotoka amba Paris, huyu yotoka Rumi kwa Warumi na huyu mwingine yotoka Persia Iran kwa Waforusi na ukazalisha umma kama huu Bilal mwa Habash Bilal ambaye kwamba asili yake ni kutoka Ethiopia ukazalisha umma kama huu Hudhaifa bin al hudayfa ambaye kwamba likuwa asili yake ni kutoka yaman na wengi vile vile kutoka mana na watu wa asili tofauti tofauti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa maelekezo yake akawa ni mwenye kuufundisha huu umma ala la fadlan arab ala la ajam wala ajam ala la arab kwa sababu moja wapo ya mambo ambayo kwamba yavunja baina ya safu za waumini na baina ya umoja wa umma ni ufadhilishaji wa kirangi na vile vile ufadhilishaji wa kiuzalendo Mambo ambayo kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam aliyakemea na akawa ni mwenye kuyakataza na mtume sallallahu alayhi wasallam akatumia neno zito la makatazo neno zito mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kusema laisa minna laisa minna si katika sisi manda ila asabiyya ambaye kwamba atanadi atadai wa urangi umadhehebu uzalendo ukabila walisa minna man la ala asabiya nasi katika sisi ambaye kwamba atapigana kwa ajili ya asabiya tuona leo Na Namaskitiko makubwa umma ndani ya yaman wa Islamu inakuwa ni yenye kumwagwa damu yao kwa mikono ya ndugu zao wa Islamu. alkiram umma ndani ya Bafuls sehemu ya wakimbizi Syria wa Waislamu wa islamu kwa ndege ambazo kwamba zapanda kutoka mana na ardhi ya waislamu kituo cha mwisho cha daula ya kiislamu khilafa turkia ndege za kivita za toka enzerlik kutoka turkia na zikawa zenye kuwaua waislamu afwat alhiram hawa watu ambao kwamba wanahusika katika makosa kama haya wallahi si watu ambao kwamba wana mnadi mola mwingine pasi na yule ambaye kwamba tumnadi sisi eh khwata alkiram anafunga ramadhan kama sisi wanaswali ile swala ambayo kwamba tuaiswali tuaelekea nao qibla moja na mtume wetu ni pilots amarubani wa Kisuudi ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kunyanyua ndege na kuangusha mabomu ndani ya yaman yajua mimi ni Msuudi na niko na vita na yaman wakati Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuja akavunja vikwazo kama hivi na akatufanya sisi ni umma mmoja ya kwa watakiraam umma الكرام fatakiram الكرام الله Allah وتعالى wa ta'ala atukumbusha juu ya fadhla kubwa ambao kwamba alitupatia sisi fadhila ambayo kwamba ni kudumu milele fadla ambayo kwamba ni haki juu yetu tuichunge fadla ambayo kwamba maswahaba walisubutu kuichezea kidogo mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kukasirika na ayat kama hizi Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kuzitheremsha wakati mmoja Masahaba wahajirun بل أنصار ولikuwa wamekaa pamoja na hawa kabla ya hapo likuwa ni kabila la aus na khazraj watu ambao kwamba walimsifia mtume sallallahu alayhi wasallam wakati mtume sallallahu alayhi kujadili baina yao mas'ala ya nusra kunusuru na kuasis dawla ya islamu wakimwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam nahnu abnau harb sisi ni watoto wa vita mabwana wamsisia mtume sallallahu alayhi wa sallam wa waambia ya rasulallah sisi ni watu ambao kwamba lau tutakaa ikawa hakuna vita kuna amani basi tutatafuta watu tutatafuta kabila tutachokoza ili kuwe na vita hiyo yetu ya vita iwe ni yenye kukatika hawa watu miaka na miaka walikuwa wakimwagana damu zao wakipigana na likuwa ni jambo ambalo kwamba haliko katika macho wala akili ya kwamba siku moja hawa watu watakuwa ndugu watakaa pamoja watazungumza pamoja na watacheka yahudi akawa mwenye kukereka na mashhad kama hii aus hazraj wangka pamoja wazungumza wacheka ikhwat alkiram akawa ni mwenye kumtuma kijana aende akawakumbushe juu ya vita vya bu'ath Akawa ni mwenye kuwasomea mashairi na kuwakumbusha juu ya vita vyao na vile walivyokuwa wakifakhiriana baina yao katika vita kama vile sheitani akawa ni mwenye kuingia baina yao wakawa ni wenye kujisahau wakasahau neema kubwa ambayo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala na wakawa ni wenye kuzozana mpaka mushoe wakawa ni wenye kutaka kuenulia silaha baina yao Allah Subhanahu wa ta'ala katika ayatu ambazo kwamba ameziteremsha mojawapo ni hii ambayo kwamba yowaeleza na kuwakumbusha wadhkuru nakumbukeni wadhkuru neema za Allah nakumbukeni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu iz kuntum aada'an Wakati katha mlipokuwa maadui fa alafa baina kulubikum akawa ni mwenye kuunganisha baina ya nyoyo zenu nyoyo ambazo kwamba zilikuwa zimejawa na uadui baina yenu nyenye fa asbhtu bi mkaamkia mkashtukizia kwa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba mmekuwa ndugu Wakuntum ala shafa hufra minan nari na nyinyi mulikuwa ukingoni kabisa mwa moto fa minha Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kuokoa ukingo wa moto walikuwa katika ukingo wa moto juu ya maisha kama haya ya adhabia ambao kwamba walikuwa wanaishi baina yao wao Uwadui wa kikabila. na kumwagana damu zao vyovyovyo vyo. kwa ajili ya kabila zao kwa ajili ya utukufu wa makabila yao Allah subhanahu wa ta'ala akawaokoa na nini akawaokoa na uislamu akawapatia umoja wa Kiislamu Akhwatul Kiram Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaamrisha vile vile na namshikamane Allah Subhanahu wa Ta'ala amri yule ambaye kwamba ametuumba sisi na akaumba huu limwengu na wengineo na yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye yaumul qiyama ambaye kwamba kwa rahma yake ataingia mwenye kuingia peponi na kwa kukosa rahma yake atakuwa ni mwenye kupata hasara mwenye kupata hasara wa naudhu billahi min dhalik wa'tasimu Allah subhanahu wa ta'ala kawa ni mwenye kutuamrisha bi habli jamian wa la na katukataza wa ule ule antu amrisha jambo moja mshikamano wa umma wa kiislamu mshikamano wa undugu wa kiislamu Wala tusiwe ni wenye kufarikiana na ndio aya kama hii akawa ni mwenye kuiendeleza kutukumbusha ile neema ambayo kwamba ametupatia baada ya kuwa sisi tulikuwa ni maadui ekwata alkiram na wakamba ya Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyojengeka juu ya asida ya kiislamu katika huu ulimwengu Nijiu yetu kushikamana na tutashikamana. na ndoto yetu itakuwa ni moja. Malengo yetu tutalenga radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Njia yetu itakuwa ni moja ya wafatalkiram. Muongozo wetu kasiba yetu katika huu ulimwengu ni moja wafat alkiram kiongozi wa huu umma ni mmoja kama vile ambavyo kwamba kibla chetu ni kimoja Qur'ani yetu ni moja na mtume wetu na kigezo chetu ni mmoja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa njia kama hii katika huu ulimwengu hapa ndipo ambapo kwamba tuanzia wala hatuishi hapa kwa sababu katika huu ulimwengu Hakuna budi isipokuwa siku moja tutakuwa ni wenye na njia Atatangulia ambaye kwamba yuatangulia kisha watafuata wale ambao kwamba watafuata. Walakin Allah subhana huwa Ta'ala kwa kamba kama hii ambayo kwamba aliisifu ni kamba ambayo kwamba ni nzito la sifa malaha Narjū min Allahi an naltaqi fil jannah Natarajia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba hayataishi hapa isipokuwa tutakutana peponi. Lau tutakuwa ni wenye kushikamana na umoja kama huu ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha, tukawa katika njia moja, tukawa na ndoto moja juu ya huu umma, na tukawa ni wenye kufanya kazi katika kuunganisha huu umma kutoka mashariki mpaka magharibi yake. Basi tutaraji kwa rahmat za Allah Subhanahu wa Ta'ala na pepo yake ambayo kwamba upana wake ni upana wa mbingu na ardhi wassalamu alaykum wa rahmatullahi